Da, usalatva, salama, suri, da. I salatu wassalamu alaikum wa srb. I dan je siđus, kraj suri Teube, početak suri, ili čitao sura Jums. Evo imamo dosta sura koje mi se naslo Ben Gambina. Jums alaikum wa srb. Rad, Gūr, Nū, i da. Kraj suri Teube, Allah objašnjava Pravdanje monafika oko borbe izostanja iz borbe Jatade, Rune, Ilajku, ila, ila Vidara, Džan, Milejni, oni se pravdaju. Jer kad ali je sam mišljen, u borbu je okvirna koju su primili islam, ali svakako. Znazni cilje. Sad volja izostati iz borbe koje oni se specializano vratili, onda mojeli dođi s njom sa pravdami. Eto nisu mogli, bili bolesti. Bama pa kaže i bolje je da u Harađu, Biko, Mazadu, Mila, Hada'a i da su bili s vama, je Bolje je kad imaš čisto malo bojnika koji su čvrsti neko imaš što ti svega odravljaju. Mene je otac pričao ka na kamion tovaraju. Sad njih 12 tovari balvane. Ne, ne, jer on, on stelije, a, a, a, a ništa ne daže. Naš znaka napnije. Rekao i nešto gura. Dok nije jedan uzeve sve im sa šta im je osoba, ne znam ja, i kaže, otac je on još jedan, dvojica su ga dobali a bilo je 12, i bolje je babano ušao na kamino dvojice nego dvaniste, jer oni sam smetaju ko što steni u naku, jeste razumio? Pa im u borbi bolje ti imaš onaj neko kog pravi nebo te imaš omiješano, udrbljano. Šta će ti ništa nema njega? Pa zato laji kaže, nešto ostalo. I zato je ničera pila izbeke u medinu da se pročisti ono što valja što nije dobro. Jer neće svako radi vjerije propustiti svoje rodno mjesto. Neće radi vjerije. Radi vjerije će ući iz Mekije Pa što onda to kaže, Hiđera je brosi, ali isto kad prošetaš ono što, a nešto nevaljalo. Tako je Hiđera razvojala. Pa i ova korba kad treba ići, kad je bilo pohod na Tebuk. Znate, gdje je Tebuk, gori na vrdu, Saudijske Arabije. E su trojica slaba, ne monavnikama ostali, sve, hoću, neće, hoću, neće, isto kad ti možeš postiti, nećeš. I nećeš postiti, dok bolje ono, hoću, neću nećeš. Gotovno. I oni su ono, hoću, nećeš, hajde, hoću, ono kazni i, i, i ostali. I kad se, ali se vam vratio, šta sad reći, ga dolazim na ulici i svi govori, eto, ja sam dok tega ostavio. Lažno. Hajde sada sami su, hajde kako da oni kažu, evo, i mi smo bili bolesti. Ne, trojica se rekla ovako, nikad zdraviji i smo nikad ugoljuju povrli, Allah nam je godila hladomina. Nih nam se išlo. Er to je sad povrli isti. I zbog njihove isprednosti, mi daj, aj tvoj alet, aj tvoj ne hulitvu, učimo do sudnjeg dana. Njih trojica. A svabak mi se zavljali sasvim dnihaje. Allahu korano što Jer je četiri dana, niko njima slav nije nazivu. Jer je visillam rekao, sklomite se dok vidimo šta će Allah s vašom slučajnom vrijediti. Pa onda deset dana bilo je rečeno, odbijte se od žena. Up, natro, pazite koliko je Bog trenirao u trojicu, što se iskreno pokajao. Tek ben deseti dan je došao mu štuluh da im je Allah primio pokajanje. I to je dan je bio najveći mu štuluh. Jer ovdje je rečeno, ajde. I Allah je primio te uvojne trojice, koji nisu nakon to što mu naslažu. Koliko od se puno pravda, on je sumnio. Nemaš ti potrebu, ako si da se puno dokazuju. Što isto kad čena pred govori da voli čovjeka. Laha mi Ona koja voli, ne stig kaza da voli. To je šajtanuk da ljudi vide kako ona njega voli da voli, voli šajtanuk, a drugi radi. To je šajtanuk. Ko se puno prava nešto na kuruša ljubav, on ono, skloni se, višta. Ko previše voli, on dobro je da gleda, samo. Jer je ljubavni pogled je dug tekst. Samo kad vi gledaš vrš normalno pisano sam pogledao, ne sad petlja, šta će ti popričati kad nema priče o ljubavi. E, ljubavi, koji je iskren, <kluh> vjernik koji nema puno ko se puno pravda, halao sam, radio sam, radjelao, ono, gdje je s koga mi sunio? puno spominješ da sve halao, smo radio, ono je Ona koja radjela, a nešto se puno ne dokazira. Ovo je govoriti Dok je stalo da ljudi puno znaju, znači to je radi što naravno, nijema to radi Boga, ta petljača čuti o monom zato što nije radi Laha, eto završili smo je ubratanje, zato Allah kar je pesa e, vakulnih, ja nevoj pesa jer Allah, amalakuma rasulhu, vi radite, a vaš posao će vjetiti, Allah poslani ti vjetnici. Pa Allah će vidjeti vaš i vjernici. Muhmini! Muhmin će ti priznati za neki poslov, kada će svaka časta, da Muslima i monafik nikad ti neće vidjeti svaka časta. Neće, ne vrte po njih. Samo će ti vjernici kazati, a Zato radite nek' vaš poslov vidjeti vjernica. Ne monafci, ne, ne musmani, muslima, ne pokasi tvoj uspjeh. On se rade i kad propaneš. To su musmani, ali vjernik nije to. Vjernici Tato, radi neki ide nema puno vjernica. Ne, pa vajne, puno vjernika na trada. Ima usljavana milijarda, nema vjernica. Tato, znamo ko vidi, imam vahvaka na radu. I kraj je važan, kraj života je važan, ono što je Žekao sa sada bojala. Ima ljudi koji će čitak život raditi obratiti. Aha, aha. I pred kraj, je na je namakva do dženda, to je strašno. Na laka do dženeta, prekrenut će se sa saprat i počet će raditi. Loša djela i uče džene. A čitak život bio u ljudima kao slijednici. Zato ni našto da mi sudima kad vidimo, ja jednom dvore vidim što pije. Pije i to na nas idu, sidi vakom vakum. Tamo, svaki dan u slijede. I nakon tamo, nema ni društva, da bar ima nas vanač, nešto naš. I to je obsesija. Ja svi budu da razumijem. Nega razumijem više nikon sam sebe. Al ne znam ja šta mora njemu dosto da se prikretimo, da on pođe rad obradila, da mori da bude bolje odre. A ti čitaš odhadi v dobro i pri smrti pripremiti. Jer je kraj bitna, kraj školskih godine valja, zako časno je bitna? Kako ćeš otiš se ovog svijeti? Pa eto, damo da mi sudimo, ko valja, ko neveda, nemojte nikad, koliko da se pojave. Eto, ja njega kad idim, oma ja bih, šta ja šta mora sanje Vidim čovjek da je u svom svijetu. Munafice su totle išli, za vrijeme Muhammeda v.a. da su napravili džamiju, onaj je, Allah je nazvao meseči dundira, džamija smutni, da oni tu svraćaju Pengembera pa oni radi što oni voćaju. Pa mi je Allah rekao, la tecum fi ebedan, nikada mi nemoj banji. Pa jel i sam vam slušio i da su naoci džamiju napravili. Znači se to tu da su i džanuri napravili i da su uđu pravili. Ali Allah u njih razgrivu. Jer objava išla pa je dok se oni lagali, petali Allah obegrivu. Lako je tada bilo da mnogi svoje razazlati. Iako je ljusama nikada nije imeno. Osamdeset munaki kaj klanjalo za Muhammedu. Klanjali za Ben i sve je znao ljusama. Sama je Hoseji i rekao. Rekao i pojmenično kroz sve Koga je Allah razgledo na nije izkazivost na samolak. Znate, ko je prvi došao da pita, ko je među, kada su čuli da Ale i Salaam znamo navike, Hazret Omer došao pitati, imao njega nasmisla, to je vjera. Nije on rekao, djede, koji iz toga rekao, djede, imao mene tuda, a nije bi rekao, djede, vidimo koji je to ta, vjeda, kakvi čurik, da imamo navike, ovdje boljice, je... rekao, djede, da vidim, pa nima tebe. Omer pita, imao njega, to je vjera, to je Nijem ti ne kako je tamo, nego imam, jednako mene ne ima šta ne vrga, ko To je ono šajtanka kada vidiš ti i gleda koje su i tamo. Da šta te vrga ko su. Bolje je da i ne znaš. Bolje da ne znaš koji je monark, koji si i vaca, koji si i vaca, šta moraš leti. Ja. da oni znaš. Sam ćeš se više recitirati. a imamo ono šajtanka. Allah nas opominji dvaku i otičku kariju. Evala i raone, eneha ljuftene fikule, ali merete, ali merete. Allah nas jednog dvaku se podnje, A to, kad tebe Allah nešto daje, znaje da nešto ima, imaš neku vezu s Bogom tog te Allah, malo konektuji, drmano skontaj, vrace, jer to neki skontaj, neki ne skontaj, neko još boli bude kad dobio ukođenu. Šta je ovo, još boli. A ulajim salam nas volim, tako zvršao su da teba lakadžaj, koja je sulminan pusetno došao, ovaj pejegamder između vas. Muhammed ales salam je između Anak koji jedva čeka da pravi kute klinke. Harisan ali voli vas, gore i došelje za vama. Brani vas kako ali se on kaže isto u leptirovi. Vi letite, vidjeli se natim kad upale kad vatru naložiš. On leti u vatru. K'o leptir? Šta znao leptir? Kada vi ste kao leptirovi, letite u vatru ja vas odvraćavam. Ali džabe ima nekog, hoće u vatru i džabe, ti njegovit će, ne a Ah, kar je samo. I on hoće i vatru. Ne meneš On hoće u vatru. Junus sura Junus. Jedini narod koji je Allah kroz istoriju nije kaznil Junusov narod. Svi drugi narodi su paskali. Kako koji? nekim poglavom, potakom, grnevinom, e, krikom, e, vjetram. Svi su kažni. Junusov narod je kaznil zato što se pokaje. Iako i Junus pobio godinu, 30 godina i po zivu, 30, ne 3 godine, 30, samo dvojica primatelja. A ja da i mi pobio, 30, nakon 3 godine, nema ovo da ništa. Ovo je Allah salama. I oni kad je, su dobili znakove dima, oni su se pokajali i otišli oni što su vjerovali da te obročili. A Junus na, na lađe vidi oblako, vidi opomenu. Treba neko je umorenje, bacao je i kreni vidi, ka ja sam taj, mene Bog pomini. Što je pobiv od naroda? Je vidi Allah kakak, Allah pomini svog poslanika. I on baca se, se umorenje, ulazi u ribu, ribu kiri živeo nešto u vlasti. Kuniš su tu što, 300 godina su bili uspavani pa su živeo. Pa i Junus je bi urit. Još ostoje bi da su nije gana, da nije vlaslavi. Tada je učeo uvijek da treba opšte ne voljamo. La la ilante subhane kajni montim nezavno. Vidi Junus se videli. Nema Boga osim tebe, slavnije se ti ali, ja sam nasilnik. Ja sam sebi nasiljev činio. Vidi kako Pinkambert priznao da činio. A manama ti još koreštvo ne voljamo. Pa, pe, Pinkambert ih ih da su nasiljev činio. Pa ti svećičeš nevela komšije, reče, nevalja, ova nije reče jednom zlatu, da nevalja, pa umri od toga. Al prizna, jednom da mora ići na Ne, ne, ne, ne, ne danas, reći da na sađe da nevalja. Pa danas Bog popravio zato što se reklo da nevalja. Zato nevaljano treba učiti junosu do. I onda je ava poslo meleke, znači čuva se junosu glas najman kojim ne. Kako slavi Boga, a da nije la la, da nije slavio Boga. Da lebit te pipatni, je la i je mu yubatun, resuli kana bi utro berillos. Pa je Allah ga izgledio, pa je pod rižbom tikvi. Bona ga utekaj, Tu je bilo jedno sve jepo i kaže, Yunus al-Islam, Bože, dragiš, što li je ono slipo. A ovom se dica neka druga igrala. I teman karijar u podadnim obinji, pitao se Yunus al-Islam što li je slipo, što ne bi. Čim je djete, progledalo, odmah je rekao, a vidi ko voli. <laughs> a na dica tamo nisim videla Yunus al-Islam pod rižbom tikvi. Zato je tikva blagosabljena namjenica za jedinje. Jer je Ben Gajber volio tikvu spomenu, tikvu goviju Yunus alaih salamaka, Muhammad alaih salamata. I oni koji mehandišu tikvu izigravaju se sa sunetom pred slanikovim. Jer tikva je nešto posebno, posebno na napuja. To sada je ovo medicinu da kacija. Jednako tako Yunusi se vraćaju s ovom i taj narod nije kažel. Jušta je udao, la ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha za dobro i ovog i onog svijeta, ali to morate znaći dovoljno tamo tešku i morate sada pamatiti. Ali evo sam da znate. I dalje, kad bi Allah ljudima ubrzavao zlo, ko što im daje dobro, je sve bi istrušeno, toliko nam Allah daje dobro, a mi nam ne nevimo, kar nevni čarava mačka, mi nevimo koliko nam Allah daje dobro, koliko se uvako više snijemo, koliko nam je više lijepo, koliko više izraveno polisnimo. Pa kad nam Allah dao zlo, kao što nam daje dobro, Lakud je bejna, uništio bilo se, znači nije toliko zla koliko nama se čini da je to sve tako, nije toliko, nego neka nekoga spohvani, e, ovdje Allah spominje vlije, la in evo la ha upnaveno, a Oni su ladovi prijatelji i neće imati strahniće, tugovati. Ko svoje vlije, znate ko svoje vlije, ima jedan hadis, kada je tamo je viditelj vlije dobrog čovjeka, ona je jedan rehoć, Dođi, tu je vlija, da je naprijed u naštova. I on je nešto tu u jednu stolicu, pa je to uvladio, sedio da mu dođe, da ugostio vliju. I vas dan ti čeku, da će. I kad je sve prošao, pitao, on ono ga je rana. Pa, Daj ti taj da vlija, da vidim, ja vliju. bi dobrog čovjeka vidio. Kako mu to drugačije vidio? Koje dolađe u to? Pa koje nisam nije dobiljom, nešto? Ma došao te najsa podaranim pantalama, ne znam, sa sepetom na leđima. Ko ono te vlija Ali oni se ne sređu ovako pred narodim tko je da piva. Evo, ne sredio sam Evo, Možda mi je nekog dobro učekati svetom kutu i ne znamo da je to Nismo svjesili. Jer ne mereš ti, ne da ti ovlada ti otkriš onim goličinom. Pričiš ono nekim šugom, nekim, bezvezanom. Otkud ti znaš kakav vam toga vada? Ne znaš po hadisu, evlija je onaj kad ga na prvi kada ga odmah, kad ga ugladaš, na prvi pokliško vreći. Ako sa Allaha sjetiš to je dobar čovjek. Evo je što sad razumijem. Ko te ismrvi na Allaha posjeti kad ga vidiš? To je evlija. Jer sad vi iskom tati ko vas na posjeća od svih vaših poznanika. Možda kad vidi vas me divirani pa niđe nalaze. Ne znam kada im bohu. Šta im nakon nečete? Jesi sa teh idiju onom. I tako dalje. Al koga kod na laha posjeti, to je evrija. Ovo sam namjer rekao, nas hoža da ne vidimo mi svijetci. Nekog. Kad, je, kad nekog vidiš pa ti na on kod mu pare, biznis noš, koji ovaj čovjeko je biznisa. Nekog vidiš na on kod mu žene, noš da on voli žene. Primer. Al kod te na laha posjeti, to je evrija. Drži se malo tog čovjeka. To je dobar čovjek. Ne razje kod toga školi, ne vidimo. I, bez Allahove, to se kaže, nema. Nikom vjerovao. Zato budite svijesni. Uvodavša, a nekoga nema feratikogun džemija. E, Allah ti uslili ljudi vjerovao, na zemlju. E, tu prih u nas, ata je komu muhmini. Zar ćeš ti ljude nagoniti? Zar ćeš ti ljude prezratiti što misliš vjevnici? Pa nemojte bez Božije dozvori. Ti se napinjiš, govoriš, nevini. Ne, Dok Allah ne da. Nemojte se li, pjetati ono što je Boži. To je sam kažel. Pa, hiljadu, puta, hiljadu. Nekom treba hiljadu, da hiljadu put hiljadu. Nemoj ti radimo no što Bog radi, jer Allah kaže, ne mere bez njegove dozvode niko vjernati. Pa ti hoće, da ti budeš Bog, da ti kareš mora sad, ne mora. Jer Allah je vrna kane nesene dokmine illa videnima, sa iznom bošivom dozvodom se vjeriti. I nema, znači nema, koće bi da se bilo tiši, kad je to Allah projega. Koće bi vjernati, vejam srskar Allah, bi dobro im tve da kaže, u, kad Allah odredi neku štetu, ili koris, niko ti ne mene onda pomoć, osim Allah. Kad bi se svi ljudi i džini, udružili, tebi, ako je Allah neku štetu. To se desiti, ne mogu ti odkloniti. Ili ako ti je vredio, neko dobro, ne mogu ti svi ljudi naško, kad se svi udružili, ne mogu ti. Evo, ova curca je umrla, ta Doliz Posmajića, Kamijin je prijušnju udalju. Znači, ne tu da mora neko pomoć, ako Allah samo da radim da molim. Ieto, ovaj život prolazi kako kaže Allah, posuri, uništavanje završava, pa je ove, šurun ka an yalbatu illa saata min an a kaže kad nastupi sudni dan, biće da su ostali samo sa, sahat, sahat nagoljav. Mi živimo sahat. Jer čifutim će čifuti su dobro od sabah do podne, kršer od podne do ngi. Mi i ummet Muhameda imamo tinje do akşam. Zato rekola selam do da sudnijih dana ima ovako sa kako goda pasa. Nema kruno do sudnijih dana. Kad je čitav umen u Hindiju, da ćemo da mi kao koedinke, što imamo? Čas. Mi smo tren ovdje svakom je u ovog svijeta, pa ćemo se prepoznati na svijetnom, kažem. Djeti, Ara, Fune, Beno, prepoznaći jedni druge, pa molim Boga da se prepoznamo skupnih umeta, Muhammed Ali Salaam. Amin, ja